Георгій, утупивши очі в Чізбургер, промовив той. Георгій здригнувся. Він не чекав почути власне ім'я. Тим паче зараз, тим паче від цього хлопчиська. Який чимось так нагадував його самого багато років тому. Він хотів було розпитати про його життя, однак збагнув, що геть не вміє розмовляти з дітьми. Він не знав, як правильно сформулювати питання, щоб це звучало не як допит, а розмова двох чоловіків різного віку. Поки Георгій старший добирав слова, Георгій молодший, став загортати половину чізбургера в папірець. Чоловіка це шокувало. Він не міг вичавити з себе ні звуку. Тим часом малий швидко подякував і зник. Георгій Старший навіть не писнув. Він розгублено дивився на стілець, де замить до того сидів до болю знайомий, незнайомий хлопчисько, і не знав, що йому робити з почуттями, які охопили його. Цей малий хлопчисько, Розбуркав у ньому ті струнки, які давно вже мовчали. Хто ви? Хто ви? стукав у його скронях писклявий голосок старої жінки. Хто я? Хто я? стукало у Георгія в голові. Йому не хотілося повертатися у свої апартаменти, де було холодно і незатишно, незважаючи на повний комфорт. Тож він вирішив поїхати до свого офісу. Несподівана поява шефа в адвокатській фірмі дещо здивувала публіку, проте не збила з пантелику. Георгій пройшовся по кабінетах, заглядаючи в кожен закапелок. Фірма працювала як швейцарський годинник. «Молодець Таміла, І молодець Ірина Марківна! І молодець я сам!» З кімнати Льоші Маніяка долинала палка дискусія – а точніше, лунав тільки голос Ганни Миколаївни, який переконував свого опонента не бруднитися справою про звалтування невинної дівчини молодим панечем. «Що ви мені пропонуєте? Відмовитися від справи?» – чулося через двері Льошини. «Ого!» – стається, Ганна Миколаївна доконала його. Саме так вимагала Феміда у Шеньйоні. Кожен громадянин України має право на захист у суді. «Я вже знаю, чим це скінчиться», – голос Ганни Миколаївни тремтів від обурення. «Цього татового синочка виправдають, а зганьблена дівчина матиме травму на все життя. До чого тут я? Якщо не я, то хтось інший виграє цю справу. Нехай його захищає хтось інший, тільки не наша фірма. А ви уявляєте, які гроші принесе фірмі виграш у цій справі?» «Ні, ви цього не уявляєте». «Ви не заробили для фірми навіть сотні гривень». «А репутація?» біса вашу репутацію. Я адвокат, і все тут. Моя репутація і репутація фірми залежать не від етичних засад, а від кількості виграних справ. Ви це розумієте?» «Ах, так, саме так. Тоді я захищатиму цю дівчину. І майте на увазі, я виграю у вас цей процес». «Ой-ой-ой!» – -ой, зіронізував Льоша – «Як страшно, що невідомо, хто в кого виграє!» Розпашила Ганна Миколаївна, різко відчинила двері Льошиного кабінету і, не зачинивши їх, пішла геть з гордо піднятою головою, на якій височила піраміда старомодної зачіски. За нею вийшов Льошка, щоб зачинити двері. Побачивши шефа, лагально попросив. «Зробіть з нею щось, так неможливо працювати». Ти ж сам знаєш, я ніколи її не заберу з фірми, щоб ти не розперезався. Люшка смикнувся заперечити, однак Георгій випередив його. І ти від мене нікуди не дінешся, у мене найвищі гонорари. Георгій потис йому руку поплескав дружньо по плечу і пішов геть. Він знав, напевне, що навіть якби він платив менші гонорари своїм адвокатам, все одно від нього ніхто б не пішов. Тут вони відчували свободу, на них тут ніколи не тисли, тож вони виявляли чудеса творчості, нічого не боячись, бо знали. За ними стоїть кам'яниста стіна, яка завжди їх захистить від зазіхань на їхню професійну незалежність. Він підійшов до приймальні. Ірина Марківна щиро зраділа його несподіваному приходу. Він запросив її до себе в кабінет на консультацію. «Ірина Марківна, спитав він у старого редикюля, що ви думаєте про льошчину справу?» «Гнила вона Георгію Андрійовичу. Смердить на кілометр. Я нічого не хочу сказати, але батько того молодого покидька був тут. Приїхав на машині з номерами АП. Проте Поводився сумирно. Я тут навела довідки у своєї колеги з Банкової. Батечко, такий самий покидьок, як і синок. Бере шалені хабарі, домагається співробітниць і таке інше. Видно, він льосці наобіцяв «Золоті гори», бо після його приходу той прилип до справи як шевська смола. До речі, це я нацькувала Ганну Миколаївну на нього, аби не перестарався». «Ясно» протяжно сказав шеф. Ірина Марківна добре знала це шефове ясно. Не подобається йому все це. І ще мене та міла турбує, розмірковав у голос Георгій. Що там у неї? Б'ється з езицею, схудла, змарніла, сенці під очима. Ви хіба не помітили? Я, звичайно, не Касандра, але думаю, вона проситиме вас забрати в неї цю справу. «Що?» – перелякався Георгій. «Знаю, знаю, вже пізно, та й обіцяли ви, але...» Ірина Марківна зробила багатозначну паузу. «Георгію Андрійовичу, я повторюю, вона проситиме вас забрати в неї цю справу». Її голос був твердий і переконливий. Георгій зрозумів усе. «Якщо вже та міла піде на це, значить справи кепські, та і льощину справу доведеться віддати». «Що за невезуха? Дві справи одночасно. Бачите, Бачте, подуріли на етиці. А хто гроші зароблятиме? Що з них взяти? Я сам винен. Адвокат у білих рукавичках, так колись назвав мене Денис, і мав рацію. Отже, Таміла працює над справою Антипова, який контролює нафтовий ринок цілого регіону». За неповний десяток років він збив собі шалений капітал. Звичайно, і дурному ясно, що в нашій країні за такий короткий період, чесно, такі гроші не заробиш. Не він один, однак існує певна межа. Антипов цієї межі не знав. Що ж, не він перший, не він останній. В історії будь-якої країни первинне накопичення капіталу завжди пахне криміналом. Антипов надто довго добре стояв на ногах, надто довго, як на його гріхи. І головним чином завдяки своєму юристові Юркові Сушику. Георгій знав Юрка особисто. Той запросто міг би мати свою юридичну фірму або свою справу. Голову має золоту, але колись він спіткнувся, а витяг його з халепи Антипов. Ось тепер Юрко відпрацьовує із собачою Відданістю. Однак ніщо не вічне. На Антипова теж заведено справу. Букет економічних злочинів. Інтуїція підказувала Георгієві. Юркові набридло тягти віз, і він почав потихеньку здавати господаря. Однак це чисте припущення. Зантипова Антипова Георгію кілька місяців тому замовив слівце Денис. «Ти ж знаєш, старий?» Економічні справи в тебе краще виходять. Мої дундуки цю справу не потягнуть. Цей Антипов надто вже наслідив. За платить шалено. Бери, не пошкодуєш. Очі заплюсь і працюй. Бо справа не для слабких на нерви. Георгій узявся. Після виборів треба було відновити фінансову стабільність фірми. Доручив Тамілі «Асус економічних справ». Але минуло кілька місяців – із Таміленого настрою стало зрозумілим, що навіть її нерви не витримують. Георгій уже підозрював, що Денис не взявся за справу, бо боявся засвітитися. Антипов, здається, фінансово підтримував його виборчу компанію. Отже, Таміла відмовиться. Це вперше за її практику. Раніше її нічим не можна було збити з заданого курсу. Вона витягала, здавалося б, безнадійні справи. А тут... Не хоче. Словом, погані справи. Погані. Щось мені не щастить. Де та шалена удача, яка завжди супроводжувала мене? Що я не зробив? Так. Чим образив свою долю? Чим завинив? Може, Аліса накаркала? Щось у ній є від'ямське, як у всіх жінок».